Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Demi langit yang mempunyai gugusan bintang Dan hari yang dijanjikan Dan yang menyaksikan Dan yang disaksikan Qutilah ashabul aqdud, anaridatil wqdud, izhum alayha qudud, wahum ala ma yafalun bil mu'minin shuhud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu Innalladhina fatanul mu'minina wal mu'minati lam yatubu falahum falahum 'adzabun jannan walahum 'adzabul hariq orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat Maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Inna al-lazina amanu wa amiru s-salihati lahum, lahum jannatun tajri min tahti al-anhar, thalika al-fawzul kabeer. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal solih bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya adab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Al al majid, Dia lah yang maha pengampun lagi maha pengasih Yang mempunyai arsh lagi maha mulia Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya Al-ataka hadithul junud Fir'aun wa thamud Balil-ladhina kafaru fi takzib Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka Bel huwa Qur'anun majid fi lawin mahfuz Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauhul mahfud.